Călina Rosie de Vasilii Supsin. Episodul 1. Ea spune, Produkin. cum mai de gând să-ți duci viața de aici înainte, în mod cinstit. Bine, bine, de asta nici nu mă înduiesc. Dar, așa mai concret, cam cum îți închipui Dumneata treaba asta? Păi mă bate gândul să mă apuc de munca câmpului, ce te ține comandant. Da? Dar de ce te tragi viața spre munca câmpului? Păi sunt țăran, de în dreptul ah. Îmi place și natura. Mm. Și aici, în închisoare, m-a apucat așa un dor de natură. O să-mi cumpăr o vacă. O vacă? Da. Una cu un urger atât de mare. Mă, mă, mă rog, mă rog, o vacă. E, e și asta o treabă, numai că doar de vaca aia vrei să te ocupi. Nu cunoști nicio meserie? Ba, cum sunt, chiar mai multe. De exemplu? Păi, să zicem, meseria de alăcătuși. Mm -hmm. Câte lacăte și braște n-am deschis eu, cu... Da? Da, te ascult. Da, ce temă a avut lecția? o Neghir. Și în legătură cu ce ți-au pus întrebări? Cu Tatiana? Da, Ce-o fi, mă rog, de înțeles la Tatiana? Păi, uite ce, spune Ascultă Asculta-i aici la mine. spune să se lase de chestii din astea ce mă auzi? ce întrebarea aia, dacă o să aibă sau nu o să aibă copii, Tatiana? Ce, despre asta tratează poemul? Vezi că vin acum și lămuresc eu pe toți. Uite, spune -le. Da, bine, bine, bine, bine l trimit pe Nicolaev. Ai văzut? Tovară și! Au întrebări! Alo! Nicolaev? Dumea ești? Păi vezi că flăcăii noștri i-au dat profesorii de literatură lecția peste cap. Da... Au început să-i pună niște întrebări... Cum? Da, de Tatiana din Evgeni Onegin. Da. Da, ci că întreabă dacă bătrânul o să-i poată face copii sau nu. Da? Ia, ia du-te acolo și vezi cum stă treaba Da? Haide, hai. Da, da, da, îți mar să avanți, mă înțelegi. Mm -hmm. Au început dumnealor să pună întrebări. Vor fi vrei și ei să știe dacă... Ia spunem... Uh, Spune-mi, te rog, ai? Da. Poftiți poza. E nevasta uh, Viitoare. Mă așteaptă. Deși în carne și oase n-am văzut-o niciodată. Cum așa? Ne cunoaștem prin corespondență. Baicalov, ai zice, lui Iubov Fiodorovnă. Îmi dați <laughs> ce figură încrezătoare are, așa <laughs> Chiar da. de prin mirare. Leit ca Și ce scrie... Păi, că bine se cazul, numai că nu pricepe cum de-a misbutit să-l după grati. este scris, să răzmer la inimă. Bărbațul Cică era bețiv, până uh -huh. la urmă l-a dat afară din casă și cu toate astea n-a prins pe oameni. Spune, dumneata, crezi că ai cugetat bine la pasul pe care vrei să-l faci? Am cugetat, cum să nu? Păi, de, eu zic că întâi și întâi ar trebui să te îmbraci ca lumea. Ce, halul ăsta de când să te preziți la ea. Ce cu joar se lasea pe dumneata? Așa îmi cerea mie rolul înainte. Știți când porneam la lucru. M-au prins în prin servici. N-am mai apucat să mă schimb. <laughs> artistule! Bine! Bine, nu! Du Du-te și să nu ne mai vedem niciodată! Mult noroc! Mecuse! Da? Mecuse! Nu știi mai tare pe aici vreo uh, farmacie? Da, ce-ți e rău, maica? Ba, mi bine, mama. E. și mai bine că am intrat primăvara. Totdeauna e bine să intri primăvara. La Auzi, eu te Am întrebat de o farmacie dalea unde se găsesc medicamente pe bază de vodcă. E așa să spun, mari artiste aici, da? E? Dar să-mi fie cu iertare, de ce tocmai primăvara? Ce, ce treaba cu intrat în pușcărie? Ah. Păi dacă intri primăvara, tot primăvara ieși. Ah? <laughs> primăvara și libertatea. ce mai trebuie omului? Nu știi cum zicem poezie? O lună mai albastră, o iulie de azur. Taxi! Taxi! Nu lui. Ne vrea să pui niște muzică? Uite, casetofonul pe pernele din spate. Por drumul ăsta. Nu, apăsa pe clapa aia din margine. Ah, da. Eh, te bucur că ai scăpat? Dacă mă bucur? mă bucur, Da, De unde știi De unde vin? Aici, la noi, e cam cunoaștem pe toți ce mai. ne au răscut, Dacă aș avea trei vieți de trăit, una mi-aș petrece în pușcărie, pe a doua-ți-aș da o ție în dar iar pe a treia mi-aș trăi eu numai după pofta inimii. Dacă nu am de trăit decât una singură, cred și eu că în momentul ăsta mă bucur. Dar tu știa te bucura? Eu... Știu eu. Păi, tu știu eu, văd că ai încurcat-o pe Nu prea știi să te bucuri. De ce să mă bucuri? Asta asta, frăzioară, eu nu mai știu pentru ce este bucuri. Știi să te bucuri? Bucură-te, nu știi? Stași. Aici nu se umblă cu întrebări. Poeziile, de exemplu, îți plac? Bă, eu știu. Bă, bă vezi? Și mai aveai de gând să te bucuri. Ba nu aveam de gând câtăși de puțin. Poeziile trebuie să-ți placă. Ascultă și tu ce poezii se află pe lumea asta. Iubita mea, te-am chinuit. tristețe aveai în ochi și oboseală. În văzut tău m-am cheltuit între scandal și vânzări alea. N-ai priceput că negura cea deasă în viața de furtună răvășită mă chinuiesc pentru că ne mi-e calea arătată de ursită. A? Ce zici? E frumoasă. Păi, e e. da o dușcă de vodcă pe gât. Și mai zice că nu-ți plac poeziile. Ești încă verde, flăcăole, trebuie să te interesezi orice. Ia, ia, oprește-o dea da. caiza! Ah, văd că nu e și te Uite! Ce demesteci, tărâm de vis! Bine v-am găsit fraților! Ce mândri mai arătați! Oh, vă las! Vă las fraților când vine să plângă! De drumul, Fecior, cu toată viteza. Hai, hai, că-mi sare uitea cu șinima din piept. Trebuie întreprins ceva, i-asculte, tu, tu, niște băuturi nu ți la drum, ha? Nu, nu, nici pomeneală de așa ceva. Hai, hai, atunci dai bătai! Cât costă cutia asta ta cu muzica? Ha <gătă> două sutare. Două sutare și eu ce o iau cu trei, că-mi place. Hai, de i drumul. <gătă> -i> Ia. Deschide ușa, dar lasă-l înțugul da. <fie> Ei, <fie> ce-ați rămas așa? Ha? Iosif! Da, nu! Ia uite, <fie> Igor! Bine ai venit! Ți-ai făcut veleatul? Închide rea cu ușa aia Ei, ai venit așa, da de. Auzi ai noștri îi dau lovitura la o tarabă. Trebuie să ne sune din moment în moment telefonul. Góre Góre Să știi că te-am visat azi da Și ce făceam eu în visul ăla Mă veți așa, asta. asta făceai tare tare, tare, tare Mă, mă, eu îi fi fost ăla Nu mai ai cu altă Góre, Góre Auzi, Mă Mi-a duc aminte de o seară de primăvară un aer umed, în gară, sute de călători. De câte valize era acolo, te apuca amețeala. Lumea agitată, toți cu gândul la plecare și în la aia deau un flăcăiaș. Puseze jos cu fărașul lui, din alea care se fac pe la țară, se așezase pe el și părea tare abătut. M-am mm. apropiat de el și l-am întrebat, ți amintești mintești, Gore? Și te-am întrebat, mm. ce-i cu tine, flăcăule, oar nu ți boia acasă? Păi să vezi, ai răspuns, am un mare caz Am rămas singur pe lume și nu știu încotro să apuc ne. Și atunci ți-am întins mâna și te-am luat cu mine Să nu uiți asta niciodată, Gore, să nu uiți Telefon Da, da, păi stăm aici cu toții și eu nu mă mici de telefon. E toată lumea. A venit și gore, da. Chiar acum a picat. În regulă așteptăm. Au părâni la treabă. Atunci, să deschidem o sticlă. noroc, noroc. Când azi eu trebuie mai de soi? Nici deci o băi, tu o să vezi. Lucien, zile și tu ceva să ne destindem. Da, da, Da, da când Lucien. ceva de dragoste. Da, cântă, Lucien, cântă, cântă. Da. Nu, ați și numărul. Mă rog, mă rog, se mai întâmplă. Mm. A crezut că e spălătoria chimică nenorocită. Băi, <laughs> <laughs> ce curățătorie nu e spălătorie. <laughs> Hai, mai de mai și-am ne -o! De la cine ne mai adui salutări? Lasă că zic eu mai târziu. Nu, vreau întâi să o aud pe Lucien cântându-mi de dragoste. Hai zi zi zi. dă să scând să-ți alin sufletul. Hai zi zi. Și să-mi la, alin și pe meu Gora Gura Lucien, nu începe să zbier că nu o să mai auzim telefonul. Cu-te la dracu! Nu doar stăpul dogul la telefon. Da. da. Ți-ai ostenit sufletelul tău stând la colifie. Așa e Gorușca. Mm, <laughs> plânge. Îmi plânge, sărmanul. Și vrea și el să petreacă. Păi să-i dăm la scăfurie. Cu vărguța, să vezi cum se pot oalește. Ce oameni e Gorușca, ce oameni e. răi. Da, da, ăsta da. le putem arăta și noi colții. <laughs> Dar ce v-aș cu sufletul, ha? E ca un porumbel, s Din carne de porumbel, face lumea o tocană a tâia, să Ascultă aici, moleleule! Cred că -ți zic pentru ultima oară să nu mă atingi unde mă doare, pricepi. Că într-o zi nu mai a pus să zvârm în buzunar după pistol. Atât ți spun. Ia! Da! Da. Au festerit o De ce? Sunt urmăriți dar... Câte unul care încotro O nebantăi. Două bine, săptămâni bine, bine, suntem morți cu toții mă, Executarea mă, Adunarea la Ivan bine, Numai de vreme de 10 zile mă, azi, Tu ce, azi, azi? ce faci gore? Eu? Păi eu cred că am să mă buc într-adevăr de munca câmpului Ce vorba e asta? Trebuie să o întindem ce stai gore Hai o Să o întindem, iar să o întindem Dar devenit ca tot omul Când am să vin, cetățeni! Unde mi-e cutiul aia fermecată cu muzică? Uite-o acolo Chiar trebuie să o întindem, a? Poate că... ce e nebunit Peste 10 minute ne trezim cu caralie aici. Pe semne că ne-au luat urma. E atunci Lucian. hai. Nu, nu, nu, nu, nu lasă-o! Ce, vrei să duci tu cu ea? Pleacă Lucian, Pleacă o dată! Gore, caută-ți un hoagiac și te mai odihnește. Du-te la colea sau la vanca. Lua vele-ai? Am, am, mi dat o dată-i aia, domnilor. Știi că pot să-ți mai dau și eu? Da. Uite. -și. și nu mă mai zgândări unde mă doare. Tot cartierul Da, și ce-ți trebuie așa? Nu, unde să... Am venit să vă spune te-ai băgat singur în gura lupului De ce te-ai întors, mă? De ce? Drăguțul de el Vițelușul, tati Hai, după mine, băiețași Aha, e cam albastră Nu? De ce văd? Băi, veniți în coa Ce ești isteric, mă Poate că nu-l dau de noi Deschis focul de pomană. Lasă că eu, eu, ăștia, eu Stați aici! Eu o iau la goană și mă momez după mine. Doar am biletul de ieșire. Are data de azi. Nu o să am probleme. Dacă pun mâna pe mine, le spun că m-am speriat, că mă duceam la o muierușcă, le-am auzit semnalele și m-am temut ca un prost. Așa am zelă. Vă las cu Hai! E mine. Zici că eu o păpușă, nu alta. roșie. Bună ziua! Sunt Gheorghi. Iuba! Bună ziua! Eu sunt la. Iar eu sunt aia! Ești cam urât, nu? Hai să stăm o leacă la bufet. Mai îmi povestești despre dumneata? Uh. Vrei? Să știi că eu uh, nu sunt de dat la băutură. Nu, zău. M -m mă rog, dacă voi fi cu alții la masă, beau și eu așa un pahar. Însă nu așa, știi, ca să mă fac criță, să... Da. Nu, îmi cunosc măsura și da. bine. -o... Păi o să bem câte un ceai și gata. Mai îmi povestești, mai... Să știi că am niște părinți cam aprici. Da. Mi-au spus de ună Ni să nu te arăți pe acasă cu pușcăriașul tău, dar eu le zic. Păi a ajuns omul întâmplător la pușcăria, da. adană asta peste el și asta da. e. Așa a fost, nu? Da, da. Așa... da. Păi a fost un concurs de împrejurări, ghinionul dragului. Ei, păi, uite, chiar așa le-am zis și eu. Părinții mei tale sunt sectanți? Nu, de unde până unde? Nu, păi ziceai că niște oameni aprici. Nu, să nu mai acum la trei păzești, eu de pildă fumez. și Nu mai fratele meu nu fumează. Ai și un frate? Da. A. Suntem o familie destul de mare. Fratele meu are și doi copii, îsmarzi de acum. Băiatul învață la un institut, fata e pe terminate cu școala medie. Ah, eu te uit, învață amândoi. Da. frumos, bravo. <gătări> <gătări> poate luăm și noi o sticluanță și mergem în altă parte, prea se uită toată lumea la noi aici. Dar nu, la nu trebuie să te sinchisești. Niura? Niura n-auz. Vine imediat. Răguțu, ne și nouă, ce să ne aducă? Și, pui uh, un vinișor dână A. la negru, că că am face arsuri. Bun, uh, Niura, un vin negru. Bine, imediat. Da. E Gheorghi, vorbește-mi și tu despre viața ta. De. Parcă-i fie anchetator, zăvași. vă <laughs> <laughs> ce se spune. Sunt contabil, am lucrat la o secție de aprovizionare, șefii mei, îți dai seama, au ciupit și azi și mâine și, și la un moment dat, ne-a venit o revizie. Uh -huh. Și aia mi-au pus în cărcă de toate și... Bineînțeles că a să trag eu ponul Da. Nu, n ai, ai, ai totuși să plecăm de aici. Că nu, nu, să uite ăștia la mine ca la o. Ei, n-au decât. Ce-ți pasă? Doar nu ești fugar. Nu, vai de mine. Păi, uite, uite, am, am dovadă de eliberare. Te ai, cred, eu. te cred, Doamne Sfinte. Am zis și eu așa că a venit vorba. Bun. Și câți ani ai stat? Cinci. Și? Asta-i tot. Ce să mai fie? Doamne? Păi, mă, tot ce mânoaia ai și zici că ai fost contabil. Nici nu-ți vine a crede. Cum? A? Ce? A, da, mâinile mele. Bă, nu, mine m-a întrânat acolo cu... <laughs> Astea sunt mâini bune de spar nu de umblat cu condei. <laughs> <laughs> da, și pe aici, pe la noi, cam ce ai de gând să faci, a? Tot la contabilitate? Ce? Nu, nu, nu, nu, de așa ceva nu mai am nevoie. Gata, și atunci? Păi, o să mă orientez eu, nu știu. Poate o e mai lăsa o vreme ca ei să răsuflești. Eu da. văd că mă iei cam tare de la început. Muncă, muncă, muncă și iar muncă. Păi, de muncă o să tot am parte. Mai e și tu dinții că răbdare. Auz Gheorghe. Da, dar tu de ce ai început-o cu minciunile? Cu să știi că i-am scris comandantului tău și omul mi-a răspuns. Aaa, ah. asta era, va să zică? Da. Ah, păi at atunci să-i dăm bătaie surioară. <hăh> Ei, Niura, ce-i cu vinul ăla? Da, a, -a, -a, -a. <hăh> Așa, să pune și puțină muzică aici. Ah. Ah. Ah. Năroc, năroc. Năroc. Doamne, ce scrisori frumoase îmi scrieai. Nici nu ziceai că sunt scrisori. Zi cei ai gândit, te poeme. Ți-au plăcut? Da. Te pocărești că se pierde un talent. S-a și tinerețea și talentul în temnița cu gratii la ferestre. Hai, doarnele, mai pune-mi pahare, hai? O temniță cu nopți de sclipă pline. Toamna, toamna, nu mai sta. Oh, șefule, mămițica ta, să nu-mi tu mi o vorbă. da și eu am făcut-o aici cu tine pe cuciernicul, așa-i? Știi că aș fi Ei, la evidența mărfurilor de larg consum. Uzi, Gheorghi, tu ce ai vrut de la mine? De ce mai minți? ai pus în gând să mă jefuiești? asta e. ce, ce să-i treacă prin binte? Am plecat care va zic că la laiba în praznic să ciordesc o pereche de Te Mă jefnești. Și atunci? Ce-și atunci? Păi, cu ce gând ai venit? Nu știu. Poate... Să mă odihnesc și eu sufletește. Nu, nu e chiar așa, nu. Odihnea pentru mine înseamnă... Mai fi îndrăgostit de tine O, figorușca Ce? Văd că pe drept cuvânt ai ostenit Cum îi calul când suie la dea. Mm. Doar că nu sufli ca el <laughs> Și nu faci spume la gură Hai să cazi, mă, omule Din picioare ai să caz. Și chiar așa Chiar așa o fi cum spuneai Că e singur pe lume? N-ai pe nimeni? Mm. Nici părinți, nici frați? Mm. Orfan, sunt orfan, ai de soartea mea. Dar ți-am scris. Știi care mi-e Nu. No. Gore. Gore, pseudonimul meu, cum se ar spune. <laughs> Cu toate astea, să nu mă calci rogul de păbătătură. Nu trebuie, nu? Cercetor încă n-am ajuns. Nu. Altele noi putea face, dar de sparg vreo prevălioare încă mai sunt în stare. Uneori, bă, ajungeam fantastic de bogat. Atunci să-mi fie și tu în care. Ți-ai fi dat seama că banii ăștia împuțiți îi disprețuiesc, mă înțelegi? Dar furtișagurile tale. Dar tot pentru bani le ai fătuit, nu? Nu, nici pe nu. Dar pentru ce? Pentru că pe pământul ăsta, doar hoți pot să mai fiu, nimic altceva. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Hai! Beaște în pahar și să mergem. Unde să mergem? Cu unde? la mine acasă. Dar la mine ai venit, nu, nu la altcineva. Ori mai ai pe undeva vreo prietenă dintre astea prin corespondență. Nu, stai, stai, stai, stai, stai, Doar ai aflat că nu-s contabil. <laughs> că bine mai picăș pe meseria asta. S-o <laughs> ales pe aia de porcar și tot era mai nimerit. <laughs> ai fi zis că a dat vreo molimă prin porci, că te-au condamnat pentru asta și gata zocoteala. Drepte că nici apungaj nu arăți. Par să fiu om ca toți oamenii. Ba chiar unul de-ai noștri, de la țară. E, află atunci, prea o că sunt șofer, șofer clasa a doua. Aha, ai carnet? Mi-a rămas acolo de unde vin. Păi vezi, ești un om de mare preț. Știu eu ce ți-ar trebui. O jordie pe șira spinării. Haide-mi. asta e psihologie țărănească tipică. Pe păi eu sunt recidivist, prostuțu. Sunt tâlharul tâlharilor, eu... E, vorbește mai încet. Te-ai amețit orice ai. Da, pe, nu totuși care e situația, rămânește, mai poți mergem la tine acasă, da? Și după a ce? Doc, am dat să stai la mine. Te odihnești tu măcar o săptămână, să mai în fire. Despar prăvөli, o să le spargi tu mai încolo. Haide. Bine, da, ce -o să se zice că taică. Da. Poate că mai l la mângăiat cu toporul la scăfrie, <laughs> Poți să știi ce idee eu veni, fi pe pace. pac. Da. <laughs> deci încolo punez nădeji de mine. Hai. <laughs> Nu-i da-l mază. Beliucă. Beliucă, o pe o cu mușcăreșurii. da da vede cu ce supățim. Ne-a făcut-o needucată, grijania măsii. Ai văzut pe -a -a. Ai ne cătoasa? Neobrazat. Parcă am putut s-o destup la cap. N-am putut nici atât. Și nu care cumva să-i dai eluia el de-nțeles că i-am filuat Africa. frica. Sau mai știu eu ce? Da, da, de omenite. Eu zic că se cade să-l omenim. Da. Ori nu se cade. Să da. hmm? știu că mi-e capul braiște. Se, se cade, se cade, se cade. O-mi face totul omeni ăștia. Că apoi vedea ce mai fi Poate nu-mi pierde și viața. De pe urma odraslei noastre preiubite. Of, Lyupca, Lyupca. Eu uite, eu știu Bună ziua. ziua! Bine v-am găsit! Uitați-l și pe contabilul nostru. Stai jos! Să știți că n-a fost câtuși de puțin tâlhar de drumul mare. L-au condamnat dintr-o, cum îi zice? Din, dintr-o dintr neînțelegere. Și exact. cât se dă astăzi pentru un neînțelegit astea Cinci ani. Prea, puțin, prea puțin. Alt cândva se dădea mai mult. Și <laughs> că o, o vine înțelegere aia astea, a, a, de te-au băgat după grața. Ei, șefii da. lui băgau mâna, iar el întocmea actele. Ați isprăvit interogatoriu? Da. atunci pune masa. Omul a venit de la drum. Da. Rămâi odată aici, mă duc să încind focul la baie. Bine. Pe urmă, stăm cu toții la masă. Da. Se poate fuma la dumneavoastră? Pumează, pumează. De care fumezi? Pamir. Aia din cu, fără filtrul? da. A, a, da. mi și mie una, așa de probe. Da. Da. Da. Și ce încurcătură zici că a fost aia? i -ai, e, dat în cap unuia și l-ai nemerit la scăvârlie? Da. Le-am tăiat <sus> da. la vreo șapte și aluptului a scăpat. Da. Dar da. i-au și pus mâna pe mine. Da. La El. șapte ieri, Da, la șapte. Le-am tăiat gâtul la toți. Le-am băgat păținele în sac și paceți drumul. Saptul <sus> că se poate păstit oamnă. Să ah. părerea și ne păsește. Fedea, mă omule! Bura, bura! Un prost toarnă la baliverni și alta-l crede. Iar tu, dulăule, mă cine ți limba la de post, Că nu stai de vorbă cu ei de seamă cu tine. Păi dacă nu-ți de o cu mine, de ce mă faceți tâlhar așa? <sus> Așa pără pusă masă. Mm. Doar v a spus, fata, că sunt contabil. Mm. De ce mă lăsați vremea? Mă rog, am făcut pușcării. Mm. De ce? Că nu că numai ucigașii stau acolo? Nu te-a făcut nimeni ucigaș. Dar nici tu să nu ne cu dintre astea. că fi, vezi, doamne, contabil. Nici tu nu ne mai turna la gugoș. Contabil? eu ză el. Asta să-i o spui, tu lup că-i numie. Eu, de cum am intrat în casă, mi-am și spus... Pe asta la au fie pentru bătaie, fie configurat fi furat niște lemne de la pădure. Este? Da, da, da, ai fi fost bun în munca operativă, la miliție. E... Te-ar fi ridicat, ea în slavă. Auzi, în tinerețe n-ai fost cumva în sujba de Colceac, pe la alt gardiști, în serviciul lor de contra Ce-ai bă, ce-ai bă? ce tot acolo? Ce-ai bă... sfeclit Te-am întrebat așa, ca să mă aflu și-o întreabă. Mă rog. Bine, uite, eu spun o altă întrebare. Mm -hmm. În anii aceia, mai grei, exact. nu te duceai la fura de spici de pe o Nu, nu, nu, Văd că-ți vine greu mm -hmm. să-mi răspunzi, da. nu e nimic, nu nimic, nu e nimic. Să părăbată și problema mai altfel, mai pe banoa mm. ca să zic așa. La adunări iei desi ori cuvântul? Ce faci, bă? Ce faci aici pe nebunul? Ia-te, uite, ce cui frumos de am rostit păi noi ea, aici. aici. Țara produce electricitate, produce locomotive, milioane de tone de fonte. Oamenii își încordează toate puterile. Oamenii, literalmente, cad jos de încordare. Lichidează toate urmele, negligențe și prostii. Oamenii pot spune, fac riduri pe obraz, colo în extrem, un și-s nevoit -și să-și pună dinți de aur da, da. Și în același timp da. se găsesc alți oameni Care din toate realizările omenirii Și-au ales cuptorul Asta da. e situația da, da, Frumos, da, da, da, am da, ce da. zice Decât să ne încordăm puterile alături de toți ceilalți Mai bine să din hornul cu tăl da, da, da, da. Da, da. Păi omul meu De când avea 10 anișori Așa, da. De mic copil sh pe ce... Replicire mai târziu Că suntem toți buni la inimă când nu ne sunt atinse interesele. Când nu e vorba, ca să zic așa, de propriul nostru buzunar. Păi eu sunt măsta, am nu pe viață. Am diplome de onoare. Păi de ce nu spui așa, tatăie? Păi de ce nu spui? De ce nu spui? Am mai lăsat scot o vorbă? Păi de unde ce eți de Unde, unde, unde, unde, unde? Colo, în Sub Oare, A, că, da. voi eu, nu uite, sunt eu, uite, pui uite, astea sunt bune de pus pe perete, nu de ținut în dulapioare, auzi vorba în dulapioare, v-ați învăța să ne vărâți pe toate pe îndulăpioare! da? da, <rute> da. <rute> Cum e pe la voi? Totul în ordine? Vă împăcați bine? A? Da, da, dar știu că ți-ai găsit <rute> un flăcău de-amirare. Să-l și-a putut să iasă din gură Curat comisar că el a de tot scria. Zău, Ei și? Zicea că a fost contabil, că i-ar fi venit o revizie, treburi dintre astea. Da mutra îl arată bandit să dea. Zău, e și? Și, ar trebui să fim numai oci urechi. Dute și te uită cum arată dumnealui la față. Dute și te uită. Vără cuțitul în tine un contabil că ăsta și nici nu clipești. Zău, Ei și? Du te mă, și te uită la el. Dute și te uită. Să vezi și tu ce podoabă și ale sorăta tu te și te uită la el, Ca doar o să stăm cu osta sub același acoperiș. Ei și? Păi și! Avem o fată care-i dădea la școală, asta e! O ții una și bună, ei și, ei și! Noaptea rămân numai eu cu ea în casă, asta e! Atâta știe lui. ei și! de lui Dracului! Nu știam de simțit doar ce e! Nu te-ai vedea și v-ați iată! Nici atunci nu te grăbi pasul! Oh! Acum te duci la baie cu Petia, frate meu. Da. Dar ce să-ți dau să te schimbi? O, okay. că... O, doamne, se poate una ca asta, pe împețit și n-aduci barem un schimb cu tine? Păi da, e pușcăria, pușcărie, și nu stațiune balneară. Până și din stațiune vine câte unul de-l vezi că abia mai suflă. lopat lopat de pildă, când s-a dus să-și brinde reumatismele și a vândut omul dită mai vaca. Da. Dar de-ntorș, s că-i sufla vântul prin muzunare. Și uite, am găsit ceva? Sunt ale lui bărbată meu, fostul. Eu zic că ți ar fi pe măsură. Cum adică? Sunt ale lui fostul meu bărbat, dar de ce? Păi ce... ce crezi că e fi chiar milogul milogilor? Să pun pe mine lofăria altuia? Păi, dar am bani stui! Mă duc la magazin și îmi cumpăr. Unde să te mai duci? La ora asta e închis peste tot. De ce o albiturile astea? Sunt spălate. ia ia nu vezi? Oh. Mă las tot mai în fund, chiar că sunt curios unde o să ajung. Hai, du-te la baie. Vezi că peti al nostru nu unu unul să te caute în coarne. Aha. Dar nu-l seamă. Da. la fel se poartă el cu toată lumea. Îi da. da. da. da. primiți și păitunși? ha? Primim, primim, pe oricine primi. Aha. Hai să ne cunoaștem, Gheorghe, mă cheamă. Zic, Gheorghe-mi-e numele. Bine, bine, ce vrei să fii și pupă, mă? Am auzit cum te cheamă, Mai Mai ai Jora. Ba, cum? cum? Cum, cum, nici cum. Mă milogez ca să-ți grija în de toată lumea. Mai rămâne doar să dau din coadă. Ce ce-am făcut, Te-am călcat pe bătătură? Dar nu mai vrei să dai mâna cu mine, Ce-ai vrei! Ia, da, hai, du-te și fă baia acolo. Eu fac mai târziu. Doar îți veni de la pușcării. Așa că nu vă faceți griji. Ne spălăm în urma dumneavoastră. Dacă ca-și fi orât de sărac, l dracu să mai ah, Ce faci, frate? Deci te-ai culcat pe David? Da, mangule, că sunt copil de pripas. Hai mă, vii ori vii. Bă, să știi că am adeverință de liberare, uite aici, în buzunar. Mă duc mine și capăt buletin de identitate de la fel ca al tău. La fel! Afară de o puse pusă acolo într-un colț, la care nu se uită nimeni. Pricepi? Auzi, te bag uite-acuși cu capul lighian și te pun la fiert. Fără un buletin. Hai, cum așa... mai merge mericule, cu o Au, poate vrei să te adă și vreo diploma. Eu i la bufet la gară. Că s-a dus viața prin sa, că e venit Luca, că e o plașă. Mi-au spus unii la serviciu, așa de la o braț: Luca! Luca! Auz Luca! Da. Tu să-i zici așa! Dacă ai venit numai așa ca să mai pui niște ruse uh -huh. pe tine și după a să pleci iarăși, ai să-i lume, atunci să tu mai decât să nu mă voi mine de răs în fața lumii. Mai ales, zi, dacă mai e și pe altcineva, cum se poate tu să mai ai ba sa familie? Cum se poate una ca asta? Cei de șaizeci ani? Ai judecă și tu olea. Da, acolo. așa, așa, așa, așa și să mai zici Că dacă ai un gând rău, atunci să-ți iei către și să te duci pe unde Băi, asta o poate face oricând. Păi da-te. Oh. Da. Oh. Da. ce-a oh. să... hey, oh, ce așa pe fata? Ce poate să știe în momentul ăsta? De acum încolo cum e un noroc? S-ar să om de treabă să te nu vie Poate ea să bage mâna în foc pentru el? O, oh, Doamne, dar nu mă mai speriați pentru numele lui Dumnezeu și voi sunt și așa destul de înfricoșată. Voi chiar credeți că mi-e mi -e ușor? Păi vezi, tocmai asta ziceam și eu că... Ascultă, fata, ascultă, la mine, mă auze. mă auză. Tu să-i zici așa, uite ce ungule, du-te noaptea asta și caută-ți un loc de dormit. Unde să-l cauți? Păi la sol soviet. Puh, v-ați mintit naibii de tot. Auzi la ele, l-au ademenit pe om încoace și acum îl trimit să dorm la soviet. Asta chiar că nu s-a mai pomenit. Parcă am fi Pe o așa. Păi să-l cerceteze mâine milițianul. Ce să-l mai cerceteze? Ăsta-i gata cercetat. Nu știu. Mie îmi pare a fi om de treabă. După ochi se cunoaște. Nu? Mi-am dat seama când m-am uitat la fotografie. Are în ei așa o tristețe. Și orice ați spune voi, mie mi-e milă de el. Mă întorc, vreau să zic așa, și eu, mai calumea, mai... Da, bine, tute. Deci De ce te uiți așa la mine? Cum mă uit? Păi, văd că nu mă crezi. Igor, fă cum îți poruncește inima. Dar de ce mă întreb dacă te cred? Oricum ar fi, tu tot ai să faci cum te taie capul. <sighs> N-aș vrea să te mint, Liuba Toată viața mea a fost de minciuni Am mințit și eu <hă> Cum să nu Dar mi-a venit greu după aia. Când încep să min mi se face sire de mine și -mi vine să dau dracului toată viața asta a mea Uite, de -aia nu vreau să te mint. Nu știu, Liuba, nu știu Poate mă întorc Poate Nu mă mai întorc deloc Mulțumesc, Igor dar mi-ai spus-o pe față. Tu ai un suflet bun. Nu, hai, hai, Lubea, să ne înțelegem așa. Eu vreau să rămân o vreme singur și să-mi întreb inima. Trebuie să fac, ceva. Bine. Să faci cum crezi tu că e mai bine. Eu nu spun nimic. Dacă ai să pleci de tot, uite, are să-mi pară rău. Poate am să și plâng. Dar n-am să-ți Nu, lasă-l lasă, eu, lasă Nu, nu, nu. Deci, ce? Asta e situația. Mai mult de atât, nu pot să spun. Nu, nu, îmi vine și mie greu, știi, ca să... Excuse-mă. Și atâns sufletul omul ăsta. De ce zici tu de asta? Toată ziua am stat cu inima strânsă, toată ziua. Mai l naibii. Nu te lega la cap. ăsta e om însurat, ascultă-l la mine. Ei nu ți-a spus nimic? Nu, nu mi-a spus. Zicea că n-are pe nimeni. Minte! Am plinuț în fire. Primește-l pe colea înapoi, și stați împreună cum ați stat și până acum. Nu. care el lasă să nu-i placă băutura, uite-al meu. A venit mai alaltă ieri. A intrat în casă, iar eu nici una, nici două. Pă! am tras cu făcălețul un cap. Păi, dar m-am și speriat, zău! Dimineața, când s-a sculat, zice. Ce mă doare capul! Moi, fi lovit știe pe unde. Da eu de acolo. Păi să nu mai bei atâta! Oh, da. Verca! Cum m-o fi pălit pe mine așa dintr-o dată? Ce spui? Cum m-o fi pălit, zic așa, dintr-o dată? N-am stat cu el de vorbă decât... O zi! Cum vine asta? Oare așa se întâmplă cu toți? Da. El de ce a fost închis, Luba? A, pentru hoție. păi ai dat sora mea din lac în puț. Unu bețiv, altu hoț. Mai bine stai singură. Poate să o ivi unu mai de ajută. Dacă s-o apucă ăsta iar de furat, ce o să fie, Ei, ce o a... să fie. Ori să-l bage iar la zdup. Dar ce ai, soro? Te-ai scrântit de tot? Da, nici eu nu mai știu. Mai fi scrântit. Când mi-e și silă de mine, zău, așa. Mi-e dori de el, pricep tu, de parcă l știi de când lumea. Și eu nu știu de câte de o zi. E drept că mi-a tot scris, un an întreg mi-a scris. Ea de acolo, nu au ce face, de asta și scriu. Hai, să fi văzut tu ce scrisori. Hai. zicea și de dragoste? Nu, nu, așa despre viață. Pe semne că am durat multe dragoste, am pielițat. Doamne, așa frumos scria. Că te ai fiorai citind. Și <laughs> eu nici măcar nu știu mi-o fi drag sau mi-o fi mila de el. Dacă mi-e dor de el, asta știu. Ai doriți ceva? Nu, nu mulțumesc, nu. nu restul păstrează-l dumneavoastră. Vă oh, foarte mulțumesc! Vă foarte mulțumesc! Ma, ce fleacu! Ia, stai, stai în jos. Da? Okay. Uite, uite care-i treaba. Eu sunt venit de la niște mine de aur și aș vrea să te întreb, Am putea organiza pe aici, pe undeva, așa, un mic bordel? Aoleu! Ce? Nu, da, îmi sunt pe să zis o vorbă cam vulgară. Nu, nu, sunt cam nervos că banii ăștia... Uite, îmi ar buzunarele. Uite, iau, aici, Vreau să le dau așa o întrebuiințare. dumitele cum îți spune, dacă nu te supărere? Serghei Mihailoviț. Serghei Vreau să petrec. Am stat cam mult acolo în ținuturile de mia zănoapte. Da, am înțeles. Cred că mi-a venit o idee. Unde ați tras, mă rog? Din abia sosit-o așa. Așa. Eu zic că s-ar putea să organizăm ceva. Așa, o... O mica agapă în cinstea sosirii dumneavoastră. Da, da, da, da, da, da sigur. Un mic bordel. Un mic și simpatic bordelier. Să facem late, cu alte cuvinte. E așa, așa, Sergini, așa. Auzi, și mi a zis din prima clipă că trebuie să fiu un om simpatic. uite -ți și o să mă ajute, zic, să-mi fac praf cologarii. Da, De ce e reznică? Nu, ok, ok. V-am inteles? V-am Alo! Alo, Liubașa! Alo! Mă auzi? Mă auzi, Da! Da, mai sunt încă la Comisariatul Militar! Da! Păi, ca să mă iau în evidență! Cum? E târziu? așa să stai aici până târziu! Da, ce pot să faci, Liubașa? voi eu cred că am să dorm aici. Da, da, nu... Ce că îi pare române. Așteaptă. -aștipte, dar aștipte, dar aștipte. Da, da, știu că. Da, da, Ribasa, vorbește, vorbește Ribasa. Îmi pare bine că-ți au glas. Ba, chiar mă simt tulburat. <laughs> ce le zice, frățuoane, auzi că e tulburat? <laughs> ce, unde am să naptezi? Păi, aici, pe undeva, pe o bancă. Nu, no, nu, no, nu, no, vezi și ce treabă. Nu i nimic. Nu, da, da, sunt obișnuit eu. Da, <laughs> lasă, Nu, nu, nu, să nu-ți faci griji. Nu, nu, no, no. nu. Da, da, scumpă mea. Da, micuța mea, dragă. Micuța? La revedere, draga mea. Te sărut, draga mea. Te sărut, la revedere. <laughs> da. ia ți uh, suflet de birtaș. <laughs> Începem dezmățul, uh? a? Cum stă? E gata totul. Halatul m-ai găsit? Am găsit unul. Eh. A trebuit să ne ducem la un artist de pe aici și nu mai vă trâncă? Altcineva n-are nimeni. Ia să văd, Oh, bă, lasă. Să știi că nici nu e rău, aici. Ei, Ei, acum ce faci? Acum? ce cei adunați pentru dezmăț? Vă așteaptă. Hai, poftiți în sufragerie. Să mergem. Că-mi plouați, că-mi plouați. Luați când capul pe zi. A, păi o să-i tragem un chefule să stea mâțul în coadă. Uh, ia, ia, haide, uh, turnati în pahară. Ascultă, preastimate, uh, lămurește-ne, robot, pentru care prilej ne-am adunat aici? O fi vreo ocazie sau altceva? Da, ne-am uh, ne adunat aici uh. ca să. <coughs> Frații mei, dragi! Păi, din când vorbeam la telefon, mi s-a întâmplat ca inima să-mi de duioșie. <coughs> nu dau prea bine seama că vă doare în codă vorbele mele frumoase. Nu, totuși, totuși dați-mi voie să le duc până la capăt. A sosit primăvara. Curând o să-mi florească toate florile. Da. Mâine, voi, mâine, le și cu rusalile. Așa îți vine să mergi și să tot, tot mergi înainte. Da în care de o poieniță, cu un pâlc de mestece, în tineri, frumoși, îmbrăcați în alb. Îți vine să le vorbești, să-i dezmierzi, să... Uite, uite, dumneavoastră cei de față credeți cu toții că sunt un tâmpit care s-a apucat să arunce pe fereastră 300 de rublișoare. Nu, uite, să știți, să știți însă că astăzi am îndrăgit pe toată lumea. Mi s-a trezit azi o duioșie în suflet ca la cea mai... ca la ca la o vacă după ce-și fată vițelul. Iar dacă nu ne prea reușești în chef, nu-i nimic, nu-i nimic. Da, să vă fie însă clar că tâmpit nu sunt. Și ci cine crede că sunt tâmpit în șală. Și dacă crede cineva că mă poate călca pe bătătură fiindcă m-a văzut înduioșat, Iarăsă-l, șalaman! Hai să ne iubim unul Oare de ce să ne tot bărfim între noi? Știți prea bine ce ușor moare omul? Uite, zău, dacă mă înțeleg, nici pe mine nu mă înțeleg, că nu-mi visez noaptea decât valize și magazine, atâta. Nu, gata, gata, acum, n-aveți decât să plecați dumneavoastră la furat. Uite, eu am să mă așez pe buturugă și am să stau așa 99 de ani. Nu glumesc, te zic, nu glumesc. Gat, ia, ia, ia, ia, haide, apuresc cu toții mâna pe sticla așa. Așa, nu vă scrieți. Acum, destupați-ne, destupați-ne acum. Așa. Vezi ca la acolo niște sârmurițe și să le sară topurile până în tavara ei. Ia uite! Hai, nu vei, Hai, turnați, turnați repede în pahar acolo să nu-i scadă gradele. Hai, fratele. Ce zic? Uite că au și început să-și scadă. Dă-mi face paharul. Da, pe Da, Nu face bavă, Nu de Ce frumos asta. Nu parcă lasă ca să să se învechească. Gresiu de una asta o e ce mai făși. Grație Ah, am pare bine că v-ați am zim zâmbetul da, pe buze! Champania e... e... e... e... <și> mea, văd că m a fost, pe plac! E... Da, e... Să știți că sunteți dragi! Din ce în ce mai dragi! Haide, haide să-mi bem! Hai, hai, turnați, turnați încă o dată! Vă, că. mai faceți spume! E, uite, -o. Nu, mai nu chiar cade din, nu mai are putere. Da, Dar da, da, la gust e altfel, eu nu-mi dau seama. Da, da, nu, e gustul, foarte bun. No. Cum adică? No. Pe, la culoare ca da. e ca piseatul calului, dar la culoare n-are niciun gust. Dar de ce mi se oprește-n gâtar? Ni s-a mai oprit la careva? E, nu, Care așa? A. Parcă te-ar umfla pe dinăuntru. Să oh, ieși și da-mi folpea la asta. Lasă că-i bună. Gradele e care te umflă. e care grade cu metre. Gazele e din ea gradele. Gradele. Gata, gata. Nu, gata. Am oh. terminat cu șampanie. Gata, acum trecem la conia? Da unde a, e? Din po -ar, po -ar. Unde? Da, da, nu, nu, eu vreau să-i zicem un cântec. Ah, da, nu nu se poate, nu. se poate. V-a stârna Coneacu-n pahare? Da. Doar câte jumătate de pahar acolo. Coneacul nu oh. se bea mult oh. într-o dată. Oh. Ah. Vai, și să nu spună careva că miroase a plon. că-i dau cu sticla în cap. No. Hai, <laughs> hai să bem. Așa, bun. Și deci, acum cu. Acum ei, stai să rom și noi o gustare. Uh, uh, gustare. Oh, <laughs> da Incepe da da pe povestea, cumva, hai mâncați, mâncați. A, ai, mâncați nu bă nu să mai satură odată lumea asta, tot ar mânca într-un. Hai, mâncați mâncați Ce aveți acum? Ce vă uitați așa la mine? Ce? Ar trebui să ieși dintr-o opustare, Am te amețești nimeni de no, no, amețești. Nu mă mâncați mâncați-l, mâncați O, fie să fie. Păi cum e asta? mi -ai chemat bă. aici acum? ne scoți okay. Eu, de exemplu. Fără gustare să tare nu de nimic. Cât ai clipit, ajung să mă. Mă mamă, e asta distracție pentru tine? Și cred că pentru nimeni nu îți destară. Uite abim, tot mai dai. Hai luați măncați acolo, mâncați. Hai. Mâncați, mâncați. Osta de asta să combina asta să nu se închide noaptea comisariatul. Se poate? Lumbca, cei, iazi. Ce Cum o fi cu comisariatul? Seara doar toate se închid, ce tu nu știi? Dacă el a spus așa, pe semne că acolo nu se închide. Astfel. E doar unul că asta, gogoș de zici ca el până la urmă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, ba eu gândesc ca așa. Eu ar fi spus să ia se prezinte mm. mâine la orele 8 fix. Vorba ce e, că la militărie. Mm. Și s fi gândit omul Păi, mai bine să noptiți, tu era acolo la ei. Adică să facă al drum de dimineață. Tocmai asta spunea și el. E -e. Am să dorm, zicea, chiar aici pe o bancă. E -e. Ba, ba, eu știu că toate birourile se închid noapte. Vedeți-vă de treabă cine e ăla lasă-l acolo de unul singur. Și dacă punem mâna pe vreo ștampilă. Vai, mă. Ce naibă să facă e -e. cu ștampilă? Bă, bă, zic și eu, așa că veni vorba. Altina ta, va ai o vorba, nu pot să-l scot în casă! E, e gata! Asta e gata! Asta e gata! hai, acum o să cântăm! Păi, eu, eu o să cânt melodia și voi, când voi face semn, să ziceți bang! bang! Hai, hai, Aia! Aia! Nu clopot zvoni, drag. Zvoninam. Păi, ce treabă aveți, băi frate? Bă, eu vă fac semn cu mâna să începe și, și voi nimic, și băi, noi, zic, noi. Da, a Să Ce vrei? Ce Bam! Ce vrei? Ce vrei? Ce nu? Ce zici Ce vrei? Ce Da, Ce da. Ce vrei? Ce eu m-am oprit că mi s-a părut că aud bătând clopotele la biserică. Ah oh, <laughs> da, mi s-a făcut dor de acasă uh -huh. și am îngânat așa ușuria. Voi să ziceți înainte acum, bang bang când vă fac sena, să, nu, să nu vă pese de dorul asta, nu vă privește pe voi. Hai? E cum ar fi de pildă când stă omul la pușcărie sau a căzut prizonier. eh nu e că prizonier nu -i. te mai duci la biserică. Aș... Ei, Ios! Ăia doar și ei biserici. Ai, ai, ai. Nu așa cum le știm, pale noastre. Nu, dar tot biserici și ele și ai, ai. Clopote, ai, ai, ai. Plete, Lăsați-mă în pace, doamne, numai de gură sunteți burcu toții. Cât începe să merițați, poți să-ți lumea în cap. Vorbi și vorbi, pentru ce dracule, voți fi înneburite așa după vorbe. Și eu fi cu limbarita asta? Hai să-l de la început când Hai, nu mai face flățioare in Cum să nu fac inima Cum să nu fac? Păi eu vă spun una și voi... Hai, hai, hai, hai. Un clopot drum zvonim gata, vă gata, hai, a și vreau. Ne gata, gata. Eu uite, nu mă fie cu supărare. Eu nu mai pot să le tu. Gata, nu stați aici și pe trepte. <fisherman> <ribints> Fie cu el. Ce o fi cu el? Vai păi n-a spus niciun bang bang să ziceți, ca lumea. Ce dracu? Ce dragul mi-ai cantat? Am azi, cam luat o razna. Bang. de devină. A, da. a pornit o marun. Ai decât pus? n-a pornit o aici, marun, cel mare, mă marun, cel Am cantat? Normal. Normal, Andrei. Ca și mai da, ca și când ar fi bătut cineva. Clopotul ăla, da, păi, îmi dau și eu seama că nu e cazul să i dar clopotul ăla trebuie mai întâi să lege, legem ca să înceapă să bată, Păi atunci cine a început să zică felul ăsta așa? Hai, hai, Ce rost are? Haideți, mai vine să petrecem, că doar așa ne-a poruncit. Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! mă Haideți! să vorbesc <gână> <gână> <h Theatre> <gână> cu el! Haideți! Haideți! Haideți! și Haideți! de Haideți! Haideți! Haideți! cu Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! cu, Păi, dar, cum se zic Alea frumoase sunt toate maritate, Au familie Eu le-am adunat pe alea de măritate Că doar așa mai porunci da, Ascultă, n-ai putea să-mi un în taxi? Hai, cum nu? Ba da, cum nu, sigur Să mă duc la ias, nu e hmm. Plătesc cât poftește omul Hai, du te la telefon și hmm. da Dar ce cauți la ias, nu -i? Am acolo un prieten oh, da. Să știi, Sergei Miharevici Că am un suflet... Parcă-i pus naibii pe ace. Pe ace parcă-i pus. O să-mi faci într-o zi sufletul ăsta o festă. Da, da. Cum de de libertate, cum nu-și mai poate afla locul. Hai, hai, sună la taxi. Da. Bine, sună. Pe cât se ia, donă, la o nostru noastră azi? A, 15 în cap. Cicuri 15? noi 2017. Da, da, de ce? Uite aici, 200 are. Le dai la fiecare câte 10 ruble și tu-ți oprești restul. Da? Dar să nu mă minți. Ea. Mai vin pe aici, așa am să Ea, astea, da, acum hey. B Georgiev, I'm serious, I've told you. Stop. Tiri acolo. Ce, păi, să am dat afară? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, cazul. nu, nu, mai trezi somn. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Martine? nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, baie nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, în nu Bine, s, s a și niște gustări. Nu, nu, nu e nevoie. Nu, uite, am buzunarele pline de ciocolată. Puta ciocolată mai e dihai ca un student da, oh, da. Ia Dar Ia-l draculici, de ce ai văzut să-i Nu știu. Nu știu, vezi tu, pietia. Nici eu nu-mi dau seama pără bine de unele lucruri. Zau? Da. E? Păi atunci nu spune nimic. Hai să bem. Ha. Ai na. A, am mai băut eu așa ceva în timpul războiului cu germanii. La putea ploșniță. E, ba nu putea pute la niciun fel de ploșniță. Ploșnița e aia care e putea conia. Cine-o fi născocit că miroase coniacul a ploșniței. Hai noroc. De ce te intri, Stant? Așa... Dar în baie ce a? Nu v-a fost frică? De ce? Păi sunt acolo înăuntru. Acolo și au sălașul. Da, ai dreptate. Să nu intri niciodată noaptea în baie. Că draci Nu știu, eu prea bine. Când ai venit azi noapte cu taxiul, să știi că te-am auzit. Ziceam că s-a bătut cu cernicul de colea. care colea? Colea bărbată -mi. A, așa? Mm -hmm. Vine desigur pe aici? A, vine, cum să nu. Și tu ce faci? Ce fac? Intru în nodaia din față și stau acolo. Treaz n-a venit niciodată, iar cu vorca-naz nici nu vreau să-l văd. Când bea se prostește de tot. Așa l-am face că încep să tremur. Da, da. Mare neca, cu bețivii Oh, Chiar așa, și ce necați? N-auzit decât în jurături, și ai parte numai de la Da, și tu ai să-i tragi cât și mai mult. Da. Iată, uite, ce te vaci aici. Asta e ferma. Aici lucrez eu. Aici lucrez eu. Și pe tine, că te-am văzut pe tine, așa e. hai să știi că de întoată copilăria mea. Doar de mama mă aduc aminte. Și de vaca noastră. manca zicea vacii noastre. Eee, și între primă veara în aprilie, I-am dat drumul în ocor să mai adune și ea câte ceva de pe uriță. Bun, și i-a cineva burta cu furca. O fi intrat la care în o gradă, că unii mai aveau încă paie. Și-au înțepat A venit acasă cu mații la târnândă. Ce te uiți așa de noi? Doamne, corușcă. Hai, lasă lasă Ce? astea sunt vorbe. De... Vorbele nu fac doi bani. De ce? Sunt scornel de-ale tale? Nu, ba, nu, nu. nu dar, dar tu nu stai să-i prea mult pe oameni. Adică nu, asculte i dar lasă vorbele să-ți așa pe lângă urechi. Că tu ești încrezătoare ca o... Oare nu te-a mințit nimeni niciodată? Hă? Nu. Pe mine cine să mă mint? ia uita uită, vine directorul sofozului. Și ce te-ar fi potidit zâmbetele? Nu, e nu cum se cade cu simț gospodăresc. Noi da. le respectăm cu toții. Aha. Bună dimineața, Dimitri Alexandrovici. Ați venit pe la noi? Da, pe la voi, pe la voi. Bună dimineața. dânsi șofer. Ce, ne vin cumva, forțe noi? Da, dânsul șofer. Da. Nu-ți da, da, foarte bine. Dar eu pot să-i dau pe loc o mașină. Nu, nu are nici buletin de identitate. Aha, mă, ziceam că să eu chiar acum la mine. Pe șoferul meu l-a chemat nu știu din ce pricină la Comisariatul Militar. Și mă tem că e vorba de o lipsă mai îndelungată. Igor, ce zici? Hai să ne vei și ținut, poate că o să-ți placă. Sigur că da. Să mergem atunci. Igor! Da. Să mănânci undeva la vreun bufet. Acolo unde ajungi cu mașina. Vă rog frumos, Spuneți ți dumneavoastră. Da? da? Bine, bine, El da, nici nu știe. Da, da, da. De unde ești? Eu? Da. De pe aici. Chiar în raionul ăsta. De însălte Lisvianca. Lisvianca? Da. Păi, nu avem așa ceva. E, cum așa trebuie să aveți? Nu, no. nu, nu, nu avem. Păi, eu îmi cunosc bine raionul nu. Ne? Da? Păi, curioasă treabă. Oare unde o fi dispărut? Da. O fi din eu știu. Da, se poate, păcat. Era un sat frumos. Auzi, ia spune-mi, de ce la toată betonul ăsta cu mine? Eu știu, văd că o faci pe prostu. De ce? Că nu-mi place când mă întreabă lumea întâi și întâi de biografie. Aha. Biografia e vorbărie. Poți să-ți descocești orice, oricând. Cum așa? Cum poți să-ți scocești o biografie? Cum? Păi uite așa bine. Eu, de pildă, n-am niciun fel de ac la mine, afară de o adeverință. Și pe aici nu mă cunoaște nimeni. Așa că v-aș putea și rap verzi uscat. Dacă vrei să știi ce, sunt un fiu de procuror. Ha, <laughs> da? Păi nu, păi, porc cravată, am pălărie pe cap, nu arăta fiu de procuror? Uite, știți, eu nu ți-am cerut acte. Ba, chiar te-am pus la volan fără să ai măcar carnet de conducere. Dacă dăm peste un milician, eu știu, ce ne facem? Nu știu, răspunderea dumneavoastră. Bine, lasă-mă în fața clubului și te duci la Soznovsca, ei și la 7 km. Te da. aduci de acolo pe brigadierul Soroviu, Da. da. Dacă nu e acasă, nu unde îl poți găsi. Uh, Dimitri Alexandrovici. Da. Noastră vă pricepeți să conduceți mașina? Da, mă pricep, dar de ce? Că eu nu mai pot. Cum e? Mergeți pe Nu, eu simt că nu mai pot. Și n-am altă ieșire, vă rog să mă credeți. Da dar ce, ce, nu, nu, de nu, ce, ce, ce nu, ce nu ești bolnav, ce e? Nu, nu pot să vă mai duc cu mașina. Mă rog, voi fi prost, voi fi inconștient, înapoi. Ar, nu, unde un țin un nenorocit. dar nu, nu, nu pot. Am impresia că vă toți zâmbesc într una, că vă lingușesc. Bă, nu, mă duc mai bine să lucrez pe o sau pe un tractor. dar Te rog, să nu te supermite, Alejandra Veșneta, ești un cum se cade, dar eu, eu nu pot. Ia uite, că vie abia la noapte acasă și când colo tu ai sosit Nu a vrut să rămână pe mașina directorului. Să nu-l nu-l. M-a lămurit de ce nu vrea. Îi face rău pe mașinile alea mici. Da? Da? să vorba. Da. Ce? i mi cerul basculant, dar e Vreau să merg cu mine. Hai să să de unde vrei să mergem? Ai, stiu, este pe aici un sade, zice Sosnovka. A, da, îl știu. Stă acolo pătrână, cu Delica. Stă cu fata ei, numai că fata ei este acum internată în spital. Dar de unde ai aflat toate astea? Am aflat. Da, nu, nu despre asta e vorba, e, uh, uh, uh, m-a rugat un prieten să mă duc la băbuța asta, să o văd, să o întreb ce mai fac copiii, vor mai fi în viață sau nu, să... Dar la ce trebuie să știe prietenul tău, vreau să zic? Păi, uh, este un fel de neam cu bătrâna asta, pare că e mătușă ei, Dar numai că noi o să facem cam așa, fii uh, da. ajungem acolo, tu intri la ea în casă, da. că nu, nu, nu. O să amândoi, dar întrebat o să o întreb numai tu. Eu o să stau undeva în spate să nu mă vadă bine. De ce? Bine, dă, întâi, lasă-mă să te lamuresc și o să mă trep pe urmă. Bine, nu mai nu te mai răstii așa la mine. Bine. Te rog, Uite, nu te mai întreb nimic, vorbește și. Păi, dacă o să vadă că îi pune întrebări un bărbat, o să-și dea seama că am fost închis împreună cu fis cu... Cu nepotul ei, vreau să zic. Nu. Și atunci ar începe cu întrebările vor prietenul meu mi-a poruncit să nu sufie o vorbă Cum că s-ar afla și acum am da. nu, bă, În fine Ai început cu se de problema prigeptu, ai, da, Am Dar ce-mi dă mie dreptul să-i pun întrebări ei Păi nu știu Hai, hai să născocim ceva Nu vii depinde de din de partea sovietului setesc Nu, nu mai, mai bine de ai, Aia care sunt cu pensiile Asigurările sociale Așa, da, da, da, da, da, de la asigurările sociale. Lucrez chipurile acolo și ai venit aici ca să verifici la fața locului în ce condiții trăiesc persoanele netate care sunt și de copii și dacă primește de la ei vreo Am înțeles. Fac totul așa cum ai spus. Da, și... nu te supăra că am să tac o mine? Bine? Da, nu, taci. Fă cum știi, nu te mai întreb nimic. Iartă-mă, ca din m-am răstinat. Nici mie nu-mi place când se răsește cineva. bunicuțo mi-au spus să aflu de toate. Păi, ce să afli, Fetico? Primesc pe lună câte 20 de ruble. Altceva ce să mai fi? Da copii unde sunt? Câți copii ai avut? Șase, dragă. 6. 6. șase. Nu era firme așa de cu mine. Era alți patru, prin mai multe orașe. Colea e la Novosibirsk mecanic de locomotiv. Mm. Mișa și el acolo clădește case. Iar Vela, altă fică, e în extremul orient. S-a măritat acolo cu un militar. Da. Vania ei undeva prin Ural. Siderurgist. Cam așa. Își duc și ei viață. Da. Dal al șaselea copil? He, de el uite că nu mai știu nimic. Pe timpul foamei a plecat în lume. Despre feciorul ăsta nu mai știu nimic. Cuțum, hai! Mai ai nu mai plânge. Poate că o să dai de urma flăcăului și... Da, așa e. Poate că -i... Poate că voi da de urmă. Îți mulțumesc. Ești cumva de la țară. Ca așa pare a fi. Și omul ăsta care cu tine, cine -i? Da, sunt de la țară, de unde să fiu. Iar el este șoferul de la mașina cu care am venit. Da, de ce ți-ai astupat feciorule ochii? Vă ariveți ceva prin ochelarii lui? Nu. Hai, de ce aplicat? plecat? L-am supărat cu ceva. Nu, nu, nu, nu. nu. Fii liniștită. Atât mai că trebuie să plecăm. Rămâi sănătoasă. Hai, să hai. Mi-a fost de ea E ce cu tine? Să stăm uleacă mă jungi inima Asta-i mama liuba Mama mea Cum așa? Dar de ce n-ai spus? Nu, nu, nu e momentul Mai lasă mănițel Vine ea vremea N-a mai rămas mult. care vreme ce tot vorbești? Hai jos! Hai! E prea de vreme, n-auzi? Mă lăsă să crească nițel părul. I-am trimis niște bani pe-n Mi-e teamă să nu se ducă cu ei la sovietul, zătesc, să tezc, să cine i-a trimis. Ar putea să nici nu ia. Du-te, rog, pute mâine până aia și spune-i spune ceva. cește și duce ceva acolo. Bine. Că eu încă... Eu, ca nu pot. mi a prezeni inima. Nu pot. Tu. Tu, băi. De ce o fi voi așa? De ce sunteți voi mi așa de dragi? Doamne, ce mă fac eu cu voi? Da, nu-i nimeni, și nu-i nu nimeni, nu o să fie totul o, regulă, o să fie da? Pe viața mea. Cum s-o duci bine cu mine, să știi că nu vorbesc aiurea. Ia, hai să te învăț un cântec frumos. Îl știu de când era un copil. Călina e roșie, e pârguită, am deslușit -o. Gullig naerum śiu, yepy și mai oaspe de-aut, si zbuasea, e Ah da, numele. Ada, si ai sura, e uite, mereu de. Da. <gânt> e stotul în corumnumea cu alubația, la siminte, da. nu? Da. Da? Era unul, unul, da, treaba noi plutonieri. Da. Eu cu ușur, am făcut servicii militare împreună la un general, am fost. <gânt> Hai, si rand, stai aici, să, să cinem împreună. Si des, si des, si des. de mine. Uh -huh. Nu, nu, nu, nu pot, sunt cu contact m mă așteaptă la poartă. Vreau, Gheorghe, să spun două vorbe și să-ți dau ceva. Stai, stai, bă, și cinează aici. Lasă, că mașina asta așteaptă. Ma, nu, ma, nu, ma, nu, trebuie să prind și trenul. Ah, bine. Ia zi, te-ai mai întâlnit da. cu un prieten al nostru, ha -ha. Ah, oh, Ce zile bune a fost alea. Viața de militar, o văd uneori ca în vis. Hai, hai să mergem să... De ce ai să-mi dai tu mie semne că a rămas afară mașină? Hai, merge, merge să văd ce pachete-mi trimite generalul. Vrei să-ți dau și o Nu. Chiar cu taxiul ai venit aici? Vă-ți cu diligență. Hai! Oare cât parale paralor fi cheltuind ăștia pe taxiuri? De la oraș lapoi. cât se plătește pe kilometru? Nu știu, cred că 10 copii. 10 copici? Da. 10 copeci or 36 de kilometri, cât face? Eh, să se facă? 36 de copici. Nu 줘. ști că 10 kilometri înseamnă o rublă în cap. Iar 36 de kilometri fac 3 rubli și 60, 3,60. Și cu 3,60 fac 7,20. 7, 7 rubli și 20 de copici, doar să vede la ora și se plin Alt când va pentru 7 ruble? Munceam o lună de zile. Da. Doamne, ce-o fi, facând afară? Mă duc să vad. Așa se exprimă o lăură, Ține da. minte și spune-i da. Am să-i spun. Deși tu știi cum e. Eu știu cum e, știu, numai că și el știe cum sunt eu. Banii i primit. i primit. Și cu asta basta. Nu vă mai sunt dator cu nimic. Dacă mai veniți aici după mine, ridic asupra voastră tot satul. Așa a. că vă spun. Nu mai să nu te înfui pe nimeni. Trebuie să fac totuși ceea ce mi-a Dacă n-are bani mi-a spus să-i dai tu. E, poftă! Băi, ascultă-vă, iați Ia-ți înapoi banii voștri, spulcați și să nu uiți ce am spus. N-am să uit. Oh, nu mi spune nimic. Sunt treburile mele din trecut. Datorii vechi, cum s ar spune. Nu, ăștia nu să mai calce pe aici. Nu. Igor, mi-e frică. Am auzit că la voi, dacă pleacă vreunul din... dintre ei, atunci am... Nu, nu, nu. Vezi, zice-te. Hai, vino, șezi aici, mă, găbine. Să nu mai vorbim niciodată despre asta. Ce te-ai mohărat așa, mă? Dimineața mea însărit. Igorușcă, spunem pentru numele lui Dumnezeu, ăștia n-au să-ți facă nimic Tu mă crezi pe mine? A? Te cred, A? te cred, dar vorbește pe șleau, te rog Poate că ar fi mai bine să plecăm de aici pe păi așa nu mai ajung eu frunta și muncă, tractoriz de la mândru A? Ai, luba. Reba, rog, nu mai plângi, nu mai, ai mine de mine, nu, nu poți suporta să văd pe cineva plângând Bine, dar totul o să fie cum trebuie Tot, îți jur pe ce vrei, pe cea mai scump Hai, hai să, să terminăm de mâncat Da Ai, da, da, da, da, da, da, Acum trebuie să așteptăm să ne mai aduc. Vin. Hai, du-te de la umbră, un pic. Așa. Mă duc și eu până la pâncora de mestece. Bine, bine! Ah, ia te uite la ei, mei, frații mei, mestecii mei, dragi. Ia te uite la ei cum stau, ha? Eh? <laughs> Li s-a împlinit dorința. V-ați spus, trai verde, așa e. Bă, ce v-ați mai gătit, mă? ca niște miri v-ați gătit, frații mei iubiți. Și nu spuneți nimic, a? să mă fi chemat și pe mine, nu așa. V-ați gătit și tăceți mâh. <laughs> bine, bine. Acum vă și eu ce mândri mi sunteți. Joachi! Joachi! Joachi! Joachi! Hai, vino! Bine. Bine, bine, bine, bine. Gata, iubiți Gata, frații mei! Vă las! Vă las că trebuie să mă apun de treabă. Sunt pe aici, pe aproape. Am să mai vin pe la voi. Iată, uite ce frumoși sunteți, frații mei! Vă, dar dacă stau de vorbă cu voi, nu mai ajung eu fruntaș. Asta e, dacă vreți să știți. Vă ce vă pasă? Vă, vă e totul! Dar eu. Eu trebuie musai să ajung fruntaș. I-ați perceput? Ha? Ha. La revedere, frații mă. La revedere. Hai, mă, petea mă, ești, mă, o, o, o, ducei în sârziat atâta cu sămânță, hă? Rău, ieși. Auzi, am vârzi acasă, mănânci aici? Nu, am mâncare cu mine. Rău, te ajut ce în sart, tot mă ducând de acolo. Dar tu de ce te duce acasă? A, a început carburatorul ăsta să tușească. Păi stai, mă, mă, uit eu la el să mă de ce dușești. A, să te duce la acasă, unul n schimb? Ba, cum crezi, cum crezi? Gale, hai sus, hai! Hai, hai să ne apucăm să mâna. Hai! Ne vedem în seara acasă, Petru! Gheorghi, uite acolo o volgă ne-a crescut pe tovarăș. E și o tovarăși. S-au oprit și se îndreaptă spre noi. Unde, gare Uite, uite acolo. Aha. Da, da, e Gare, E, Gale, ce ia? du tu și să mănânci Păi aveam pus bobele însemănătoare și în nici nu-mi e foame. Hai, du-te, du-te, nu-i nimica, du-te. Mi-au venit niște tovarăşi de, de la Comitetul Sindical. Hai, du-te, trebuie să-ți de vorbă cu ei. Bine, bine, cum vrei. La, ce murdare e. Îl vezi în sien? Zău că nu l-aș fi recunoscut! Să nu te atingi de el, molălăule! Luciene, de ce bă scâmpi? El să nu se atingă de mine! Chiar să-i spui treaba asta, că de mă o odată cu mâna lui de tractorist fruntaș peste căpățâna asta mea păcătoază! Să nu te atingi de el, gode! În curând ai să crepși tu. Și atunci de ce? Gura de ce? Să taci că punul pun lângă altul! Îmbrăți-ișați! Mă mai aleg eu cu un articol pentru profanarea cadavrelor, dar și că mi-e tot un te, te rog, nu te atinge de el. Nu și așa ne vine curând sfârșitul. Lasă-l măcar pe el să trăiască, te rog. o să ne vină sfârșitul, iar el să are pământul. Păi unde e dreptatea nenorocită? A? Ce n-a făcut și el destule? El a ieșit din joc. Are adevenință de liberare. Nu, no, n-a ieșit. Încă e pe drum. Ia uite, ia uite, ia uite cum vine spre noi de dârs. Are un mers de om al muncii De proletar nu? Ba de țăran, mă Țăran, mă Cum o să fie proletar? Poți și țăran proletar, nu? Bă, dobitocule Bă, buldocule Bă, ai numai patru clase primare, Bă, tu n-ai citit în viața ta nimic mă Așa că... Uh, salut, Gorei. <laughs> Altceva. Ce altceva... Ce-au mai spus? Păi, n-au mai spus nimic. Erau cu o mașină mare, neagră. Și le-am arătat eu drumul să ajungă la el. La Egor? Da, da. Păi, ah. vai de mine! Vechea! Vechea, prăzioare! Și Trebuie mașina să mergem la Egor. De-a lăsat o de vorbă cu el. De acolo vin. Chiar acum au plecat prietul. Ăia de l-au mai căutat. Le-a arătat la drumul. Hai, de drum drumul, repede, vezi-te-a! Egor! Ce-ți-a făcut? Ah, nu mai strigă, așa nu vei. Ah? Ai să sperie mestecina. Uite, frumoși mei, cum mă privesc, uite. <gri> e orice cu tine, iubitul. Nu, nu, nu. Nu mă strânge așa tare. Nu, ai, ai, ai să te manjești toată de sânge. Taci, taci, nu mai vorbi. Eu. nu mai nimic, nu nimic, Bă, băie, astea sunt pe front băgau și baioneta, oameni de reie acolo în spate și tot rămânem în viață. Treci, mm. hai, pește o săptămână te văd sări prin curte. Aici e vorba de un glând. Să te ducem la spital? Nu, nu, nu, nu, nu mai e nevoie, nu, nu mai plânge, nu mai plânge, nu. Nici plânge, plâng. Ba plânci, așa sunt capul în poala ta. A te vezi că plânci? Îmi picură lacrimi pe obranță. Petia, așează-mă mai bine. ce Petia. Păi Încep, mai bine să te ducem la spital. No, no. E tărziu, Petia. Prea tărziu. A început să se întuneci. E soare, Igor. Ia bea-miiază. Liuba. Aici sunt, Igor. Aici. Bani. Banii sunt la mine în haină, să-i cu mama. Ce întuneric s-a făcut. Unde sunt mesteceni și mei. Acum încep să vă văd. Ce albi sunteți. Ca niște miri. Vă las cu bine. Dar voi mergeți cu mine. Hai să mergem. Luați-mă de mână. Așa... Să mergem. Păi cum vine asta, măi frățioare? Păi chiar așa? Au plecat nepedepsiți? Mă duc după ei. Nu pot fi departe. Nu-i ajung eu. Chiar dacă alerg după ei până la capătul pământului. N-au Ați ascultat Călina Roșie, de Vasili Șucșin. Distribuția a fost următoarea. Liuba, Mariana Mihuț. Egor, Victor Mola Molălăul, Mircea Albulescu. Bătrâna, Vali Voiculescu Pepino. Moșul, Mihai Mereuță. Bunica, Ica Matache. Petea, Ion Chelaru. Lucien, Adriana Trandafir. Șura, Petre Moraru. Redactor, Juana Serafin. Asistența tehnică, Jenis și Nina Dinescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici. Înregistrare din anul 1991.